Ова, відмахнувся Понто. Ова, зате історію тих двох друзів знаю дуже добре і розповім її тобі з усіма подробицями, так як сам чув разів із двадцяти з уст свого господаря. Може тоді ти поставиш поряд із Дамоном і Піфієм, Орестом і Піладом ще й третю пару, Вальтера, і Формозуса. Формозус і є той юнак, який мало не розтоптав тебе з радощів, що зустрів свого любого Вальтера. А в гарному будинку світлими дзеркальними вікнами мешкає старий, страшенно багатий президент, до якого Формозус завдяки ясному розумові, спритності і блискучим знанням зумів так підлеститись, що скоро старий полюбив його, мов рідного сина. Потім сталося так, що Формозус зненацька втратив свою живавість, зблід і змарнів, наче на нього напала якась хвороба. За кожні чверть години з його грудей разів із десять виривалися тяжкі зітхання, ніби він прощався з життям, він зробився задумливий, замкнутий. Здавалося, що він ні за що в світі не відкриє нікому своєї душі. Довгий час старий даремно допитувався юнака, в чому причина його прихованої журби, і нарешті виявилося, що юнак смертельно закохався в єдину дочку президента. Спершу старий злякався, бо пов'язував з дочкою інші плани і не думав видавати її заміж за формозуса, що не мав ані становища, ані посади. Але побачивши, що бідолашний юнак тане з кожним днем, президент переборов себе і запитав Ульріку, чи їй подобається молодий Формозус, і чи він, бува, не освідчився їй у коханні. Ульріка опустила очі додолу і відповіла, що хоч Формозус, як хлопець скромний і стриманий, Ще не освічувався їй, вона давно помітила його закоханість, бо ж почуття важко приховати, він їй подобається. І коли б ніщо не стояло на заваді, коли б любий татко не заперечував, то одне слово у лірика сказала все те, що за таких обставин, звичайно, і кажуть дівчата які вже пережили перший розквіт своєї молодості і до яких усе частіше навідується прикра думка «Хто, хто нарешті стане зі мною під вінець?» Після цього президент сказав Формозусові «Не журийся, хлопче, радій і нехай тобі щастить. У буде твоя». Так дочка президента стала нареченою молодого Формозуса. Всі бажали щастя, вродливому, скромному юнакові. Тільки одного чоловіка пойняв сумі розпач. То був Вальтер, найближчий і найщиріший приятель Формозуса. Вальтер бачив ульріку кілька разів, навіть розмовляв з нею і також закохався, може, ще дужче за Формозуса. Але я все торочу про кохання і закоханість а сам не знаю, чи ти, коте, вже коли закохувався, і чи тобі знайоме це почуття. Щодо мене, відповів я, щодо мене, любий Понто, то, мабуть, я ще нікого не кохав і не кохаю, бо певний, що ще ніколи не був у такому стані, який описують багато поетів. Щоправда, їм не можна дуже довіряти – але, виходячи з того, що я знаю і що читав про кохання, то це, властиво, не що інше, як психічна хвороба, яка в людей прибирає певної форми божевілля і виявляється в тому, що вони вважають когось зовсім не тим, ким він є насправді. Наприклад, приземкувати товсту дівчину, яка здатна тільки церувати шкарпетки богинею, та розповідай далі, любий пуделю, про тих двох друзів, Формозуса і Вальтера.